Abdullah ibn Amri radi Allahu anhu transmiton se i dërguar i Allahu të lehi selam ka thënë Tëk Allahu është me i dashur agjerimi dautit a lehi selam dhe me i dashur i namaz tëk Allahu është namazi dautit a lehi selam A i, flin të gjusmën e natës, kur si një të tretën e natës fale dhe flin të një të gjashtën e natës, agjeron të një dit dhe han të një dit Transmeton imam muslimi Këto hadithë